Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära och du lyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz Idag är det lördagen den 4 augusti år 2007 och programmet går ut i eten för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00 En första reprissändning går ut söndagen den 5 augusti mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 9 augusti mellan klockan 20.30 och 21.30. Dagens namn den 4 augusti det är Arnold och Arne. Jag kan ju börja med att säga grattis till alla som heter så. Och framförallt naturligtvis grattis till Radio SDs ansvariga utgivare Arnold Boström. Idag är jag, David, ensam i studion. Fram till igår så hade jag räknat med att Johan Rinderheim skulle rycka in och närvara som visittare Men då fick jag veta att han sedan länge har varit inbokad på en annan partiaktivitet idag Han befinner sig i Värmland, nämligen där Sverigedemokraternas Värmlandsdistrikt firar femårsjubileum idag Och det här jubileumsfirandet arrangeras av Runar Filper i Sunne Som var initiativtagare till att bilda distriktet för fem år sedan och även Yngve Johansson i Arvika och Göran Olsson i Forshaga Alla dessa tre är kommunfullmäktigeledamöter i sina respektive kommuner för Sverigedemokraterna naturligtvis och även jag var inbjuden till det här evenemanget men jag hade dessvärre förhinder, inte minst har jag ju en radiosändning men även en del annat men för att komma in på Dagens program Så är det ju så att Idag den 4 augusti Så händer ju någonting Här i Stockholm just Det är Pride-paraden som äger rum Den så kallade Stockholm Gay Pride Eller vad det kallas Det karnevalstågsliknande spektaklet Som går genom stan Där sexuellt avvikande personer Paraderar Och jag har själv sett den här paraden en gång på lite närmare håll vid ett tillfälle, det var år 2003 då jag hade i uppdrag att fotografera för SD-kurirens räkning och sen så är det ju nästan svårt att missa hela det här, en, ja man befinner sig i innerstan helt enkelt den dag som det äger rum men i alla fall så tänkte jag väl Uttrycka lite åsikter om själva evenemanget Och eh, i ett fritt samhälle så får man väl acceptera att dessa olika preferenser finns Och eh, man ska ju heller inte behöva bli förföljd eller diskriminerad för sin läggning Så att eh, om jag börjar med det ja, positiva, eller vad man ska säga, av det jag såg eh, Vissa delar av de här parad Deltagargrupperna såg ju ganska så normala ut. Till exempel så fanns det poliser som i sina polisuniformer gick och så bar de ett plakat där det stod gay poliser Och andra normalt klädda personer med plakat där det stod stolta föräldrar till homosexuella barn. Och allra främst i tåget kommer jag ihåg så gick det ett ganska stort antal personer. Det var en del mer eller mindre kända som bar den så kallade regnbågsflaggan som jag har kommit att bli homo, bi och transpersoners symbol och det såg väl också ganska så vettigt ut men sen fanns det också ett stort antal deltagare som var tämligen oanständigt klädda i vissa fall så var det väl inte så mycket tal om klädsel överhuvudtaget och det fanns också en del lastbilar som körde i det här tåget där det då på flaken av de här lastbilarna så stod det folk och Marknadsförde olika sexuellt avvikande aktiviteter och där menar jag väl lite grann går gränsen för vad som borde vara tillåtet det är en sak att acceptera att vissa människor har preferenser som skiljer sig från vad vi andra då betraktar som normalt men det behöver ju inte visas upp för allmän beskådan i konsekvensens namn så kan jag ju också nämna att marknadsföring av heterosexuell pornografi som ju faktiskt också förekommer en del på Stockholms gator. Det är förbjudet att marknadsföra så kallade porrklubbar genom affisering. Men det har man då kringgått genom att bilar kör runt i stan sent på kvällarna med reklam för sådana klubbar. Alltså med affisering på bilarna helt enkelt. Och jag menar väl att den här Pride-paraden har blivit lite grann av HBT-världens motsvarighet till detta Och jag skulle gärna se att allt sådant upphör Det är inte särskilt trevligt att se egentligen Exakt vad de ägnar sig åt inom sina egna hem och bakom slutna dörrar Det, det ska inte någon lägga sig i naturligtvis Men det behöver som sagt inte visas upp utåt allt för mycket det är min uppfattning om den saken i alla fall. För att gå vidare så tänkte jag ta en, en liten bloggpostning från vår partisekreterare Björn Söder. Han har skrivit så här. Homosexlobbyn agerar mot kristen friskola. Att säga att homosexualitet är en synd tolereras inte av den inflytelserika homosexlobbyn. Nu anmäls Andreaskolan till homosexuella ombudsmannen av homolobbyn RFSLs ungdomsförbund. Det var egentligen bara väntat att skolan inom kort skulle anmälas sedan det blev känt att skolan under morgonbönen proklamerade att homosexualitet är en synd enligt kristen tro. Det får man nämligen inte säga i dagens politiskt korrekta Sverige där homolobbyn mer eller mindre styr. Skolans rektor säger att hon ser problem med hur homosexuella lever. Detta är enligt RFSL ungdom fullständigt oacceptabelt och de menar på fullaste allvar att det kränker elever att säga så. Detta är ytterligare ett bevis för hur homosexlobbyn i Sverige arbetar. En fällande dom är givetvis att vänta vad annars i ett land som fylls allt mer av dekadens och perversiteter. Kristdemokraterna som man hade förväntat sig stå upp för kristendomen och de kristna värderingarna Tiger som vanligt Detta parti har sedan länge spelat ut sin politiska roll och bör förpassas till politikens sophög Jag hoppas att alla kristna väljare inser att nu finns det endast ett parti i Sverige Som står bakom traditionella värderingar och detta parti är Sverigedemokraterna Det skriver alltså Björn Söder på SD Kridens hemsida på sin egen blogg där Sen tänkte jag även komma in lite som hastigast på en ledarartikel i Dagens Nyheter som jag såg igår, fredagen den 3 augusti. Eller rättare sagt, den uppdaterades då. Den hade det skrivits dagen innan jag skulle jag Där kom det också fram att antalet hivsmittade smittade har ökat dramatiskt i Sverige- Vivica Urwitz vid Socialstyrelsens HIV-enhet varnar i radion för att sannolikheten att träffa någon HIV-smittad aldrig har varit så stor Ronny Tickanen som för Socialstyrelsen idag presenterar en rapport Om effekten av förebyggande arbete mot HIV Säger i P1 morgon att unga personer som inte fyllt 25 är i särskilt behov av insatser I Socialstyrelsens publikation HIV-aktuellt hävdas att de nysmittade blir allt yngre och sen kommer lite längre ner någonting ganska intressant också. Eh, enligt Smittskyddsinstitutet var 70% av de dryga 100 personer som anmäldes heterosexuellt smittade under första halvåret 2007 infekterade före ankomst till Sverige. Det rör sig alltså om asylsökande från eh, länder där HIV är avsevärt vanligare än i Sverige än så länge. Även andra generationsinvandrare Som har smittats av landsmän Det är också en överrepresenterad del Där finns det också infödda Som smittats utomlands Eller som har haft sex med utlandsfödda män Det här är också någonting som vi Sverigedemokrater har tagit upp tidigare För ett par år sedan Så skrev jag själv en artikel Om i kredilen Och det är inte bara jag som har gjort Det, det har även andra gjort Och vi har också föreslagit att man bör hivtesta alla asylsökande så fort de kommer till Sverige och söker asyl helt enkelt. Ganska rimligt egentligen och inte så vansinnigt kontroversiellt kan man tycka heller för att för ett par år sedan så var det en socialdemokratisk riksdagsledamot som föreslog samma sak. Det blev inte så stort väsen av den saken men vi gick i alla fall direkt ut och sa att vi stöder förslaget och att vi kommer att rösta för förslaget om vi kommer in i riksdagen 2006. Nu kom inte vi in i riksdagen och den socialdemokratiska riksdagsledamoten som föreslog det han åkte faktiskt ur i senaste valet. Så att nu finns det väl ingen som driver den frågan för den tidigast efter valet 2010, kan man tänka. Jag ska göra som så att jag bryter redan nu för en pausmelodi. En medborgarsång helt enkelt. Varsågoda! Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och den musik ni hörde nyss, det var medborgarsång. Jag har förstått att det var alltså en dikt, ursprungligen skriven av Werner von Heidenstam som sedan tonsattes och blev så här vacker när den blev sjungen av av den här kören och jag skulle vilja börja med att läsa några rader ur den här dikten den börjar alltså med så sant vi äga ett fädernes land vi ärvde det alla lika med samma rätt och med samma band för både arma och rika helt korrekt naturligtvis alla svenskar naturligtvis ärvde det här landet och vi gjorde det alla lika det politiskt korrekta etablissemanget idag är ju som bekant inne på att alla i världen har samma rätt till Sverige. Eh, så menar ju vi Sverigedemokrater är inte fallet utan Sverigedemokraterna träder fram och gör anspråk på äganderätten till Sverige för det svenska folkets räkning. Senare längre ner så står det så här. Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva.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 Framöver. Och det har ju den här varit inte minst under hela 1900-talet Och blir väl allt mer aktuell ju längre tiden går egentligen Den tonsatta dikten lär ha sjungits en del på Socialdemokraternas partimöten för cirka hundra år sedan Och det kan man ju tänka idag är lite märkligt med tanke på vad Socialdemokratin står för i dessa tider men tiderna förändras tydligen. Eh, något annat tecken på det kanske vi kommer in på nu när jag tar en kort notis från SD-kuriren där det står att kristdemokraterna är positiva till moskéer. Efter rapporteringen om att stadsdelsnämnden i Skärholmen säger sig vara tveksam till bygget av en moské meddelar nu Kristdemokraterna att de ställer sig positiva till moskébyggen rapporterar P4 Radio Stockholm den 1 augusti. Vice distriktordförande för Kristdemokraterna i Stockholm Henrik G. Erenberg säger att bygget av moskéer i förorterna är något positivt och att dessa är ett bra sätt att stärka integrationen. Därför bör man säga ja till moskébyggen istället för att som nu sända ut signaler som enligt Ehrenberg riskerar att stärka utanförskapet. Ja, vad kan man säga om detta annat än man kan inte lita på någon nu för tiden? Att det skulle stärka integrationen med moskébyggen det måste jag betraktas som fullständigt nonsens. utan Det kommer snarare bara att attrahera fler muslimer och dessa kommer inte att vilja vare sig integreras eller assimileras i det svenska samhället utan de kommer att hålla sig för sig själva, de kommer att gå till sin moské och de kommer att bilda sin, sitt eget lilla samhälle utanför det samhälle som de egentligen borde ha blivit en del av. Och den här islamiseringen är någonting som även andra uppmärksammar. Vi har en utrikesnotis i Estekviren- med rubriken Varnar för islamiseringen av Europa Påven Benediktus den sextondes personliga sekreterare Monsignor Georg Genswein med reservation för uttalet där Varnar nu för den pågående islamiseringen av Europa Samtidigt som man säger att vi inte får glömma våra kristna rötter rapporterar Telegraf den 27 juli Uttalandet är gjort i veckotidningen Syddeutsche Magazin, där han dessutom säger att det inte går att förneka att det pågår försök att islamisera väst. Han försvarar också ett tal av Påven den 12 september i fjol då Påven citerade en bysantisk 1300-talskejsare som sagt att Mohammed bara fört, citat, onda och inhumana ting, slutcitat med sig. Och att profeten spred den muslimska tron, tron, citat, med hjälp av svärd, slutcitat. Nyligen uttalade Joachim Meissner, arkebiskop i Köln, under en radiointervju att immigrationen av muslimer har skapat en bräsch i vår tyska-europeiska kultur. Ja, lite grann om... Socialdemokratiska ungdomsförbundet de har ju råkat ställa till med en mindre skandal igen här och det har bland annat Sverigedemokraternas Robert Boström uppmärksammat på sdblogg.se på internet Då står det så här att enligt uppgift till politikerbloggen.se från en central källa på insidan ska det gälla bidragsfusk i SSU Värmland där samma personer ska ha besökt så kallade studiecirklar eh, och dessa ska ha då inneburit bokstunder med eh, eller ja, det är Robert Boström som spekulerar i att det ska ha inneburit bokstunder med Maus, Lilla Röda och Das Kapital men eh, det kanske inte var det skulle enligt ett nyhetsprogram på tv handlat om att titta på film. Men det skulle i alla fall ha hänt både år 2005 och 2006 Och på så vis så ska då Värmlandsdistriktet för SSUs Värmlandsdistrikt ha försökt lura riksförbundet på nästan 100 000 kronor Och det här fusket uppdagades när Socialdemokratiska ungdomsförbundet Kollade Värmlandsdistriktets redovisning Och den inbjudna föreläsaren Marina Pettersson Hon hävdar att hon bara haft en föreläsning Och vid det andra tillfället så var hon mammaledig Själva hävdar ssu höjderna att det är en smutskastningskampanj och man har fullt förtroende för Värmlandsdistriktet. Nästa vecka håller SSU sin kongress där man bland annat ska välja Anna Sjödins efterträdare. Och kan det vara där skandalens kärna egentligen ligger? Frågar sig Robert Boström. Satsar Kalle Larsson, ordförande för SSU Värmland, att ställa upp som kandidat för ordförandeposten i SSU. Larsson uttalade sig skarpt mot Anna Sjödin och var en av dem som krävde hennes avgång. Och eh, kan det vara folk ur Sjödins falang som försöker sabotera för honom? Spekulationerna är många. Är det inte fylleslagsmål eller förstorade medlemssiffror så försöker man lura sig själva på pengar. Det är inte konstigt att de tolv år av socialdemokratiskt styre som borgarna bröt 2006 var kantade av fusk med socialbidrag bland vanligt folk- när man läser hur Socialdemokraterna själva beter sig. Fusk och mygel är och förblir synonymt med Socialdemokraterna, skriver alltså Robert Boström. Och det där sista med att vanligt folk naturligtvis också låter sig påverkas, det, det håller jag ju helt och hållet med om. Det får man ju faktiskt räkna med att man, gemene man tycker att eftersom höjderna fuskar så kan väl lika gärna jag tänja lite grann på gränserna. En rapportering om vad som händer i partiet, en lite tråkigare sak men dock värt att nämna helt klart. Skadegörelsen på Sverigedemokraternas lokal i Gävle. Ett nytt attentat har riktats mot Sverigedemokraternas lokal i Gävle där både fönsterutor och en klottrad avskrift på husväggen deklarerat vilka av har varit. Vandaliseringen upptäcktes då partikamrater anledde till lokalen, den sedvanliga öppet husdagen som alltid är onsdagar, för att sätta på kaffe och förbereda en träff. Istället fick de börja med att sopa glasplitter från golvet. Det här är tredje gången som lokalen blivit attackerad av en grupp som betecknar sig AFA, antifascistisk aktion, som är en ungdomsrörelse sprungen ur socialismen, vilken menar sig slåss mot odemokratiska, som de kallade, yttringar i samhället. Tidigare i våras fick även Sverigedemokraternas nämnde man Jan Kasper i sina fönster i bostaden. Avsändaren hade skrivit AFA på stenarna. Sverigedemokraterna anser att AFAs metod är trivlaktig om de ska framstå som trovärdiga i sin kamp för ett demokratiskt och rättvist Sverige. Inte nog med att gärningsmännen arbetar för att indirekt bryta mot grundlagen som berättigar medborgare mötesfrihet– man förbiserar även de oskyldiga hyresgästerna som inte längre kan känna sig trygga i sina bostäder säger Roger Hedlund, ordförande för Sverigedemokraterna i Gävle efter att ha pratat med en granne i hyreshuset. Och den här grannen som inte är en sympatisör till Sverigedemokraterna uttryckte ändå sin avsky över dådet och menar sig vara förvånad över om illdåd som dessa ska accepteras i en demokrati. I slutändan är det Gävlegårdarnas hyresgäster som får stå för notan i form av höjda hyror. Klotter och skadegörelse på fasaderna går på Gävlegårdarnas konto och inte på Sverigedemokraternas något som legisterna inte verkar ha uppfattat. Ja, jag nämnde ju tidigare lite grann om den här Gay Pride-paraden som äger rum i Stockholm i dag den 4 augusti. Och vid den här paraden så närvarar ju också en hel del politiker som gärna vill visa upp sig. Bland annat ska statsministern ha varit på plats. Men Sverigedemokraternas partiledare däremot, han gör inte någonting sådant utan han gästar istället en marknad utanför Trelleborg jag hittade en notis om det i Trelleborgs allehanda som publicerades då den 3 augusti och det står då att under lördagen besöker Sverigedemokraternas ledare den här marknaden alltså då och trots att partiets offentliga framträdanden oftast kantas av våldsamma protester från olika vänstergrupper finns det inga speciella säkerhetspådrag från polisens sida det finns ju alltid en generell hotbild när det handlar om politiker. Diskussioner kan uppstå och så vidare. Men inga av våra underrättelser tyder på att det skulle finnas några särskilda hot mot hans framträdande säger Lars Gunnar Björnqvist, tillförordnad chef vid Söderslätt polisen. Tidigare i år har Jimmy Åkesson bland annat blivit utsatt för stenkastning i samband med ett framträdande i Tomelilla. Enligt Lars Gunnar Björnqvist kommer dock polisen med anledning av Sverigedemokraternas och partiledarens närvaro ha tillsyn på marknaden. Vi kommer att följa hans vistelse här från det att han anländer. Om något förändras i hotbilden kommer vi naturligtvis vidta åtgärder mot detta, säger han. Ja, det får man verkligen hoppas. Det fanns enligt polisen inga tecken som tyder på att det skulle bli någonting särskilt i Eslöv heller då Sverigedemokraternas möte för kommunpolitiker i Syddistriktet blev våldsamt attackerat och lokalen brutalt sönderslagen så att man får väl hoppas att de har bättre koll den här gången men man blir ju alltid lite orolig när de säger att det finns inga tecken som tyder på att det ska finnas någon särskild hotbild just nu men nog om detta jag tror vi gör så att vi tar ytterligare en liten musikpaus varsågoda jag ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms när Radio på 88 MHz. Och det ni hörde nyss, det var Nämner du Sverige? Och eh, sjöng, gjorde Jussi Björling. Eh, jag har uppmärksammat en artikel som vänsterpartisten Jonas Sjöstedt har skrivit i den egna partitidningen Flamman. Han har skrivit att nästa val i Sverige hålls 2009, syftande då på EU-parlamentsvalet naturligtvis. Och att det för Sverigedemokraterna blir ett viktigt val. Om de lyckas ta mandat i det valet så kan det bli en språngbräda in i riksdagen året därpå. Ett misslyckande kan få motsatt effekt. Räkna med att de kommer att satsa. Och sen längre ner så skriver han så här då att Mycket tyder på att Sverigedemokraternas ledning är på väg att bli anhängare av EU eftersom unionen hindrar invandringen till Europa. Men än har den officiella politiken inte svängt. Det tyckte jag var en lite märklig formulering. Unionen hindrar invandringen till Europa. Jag tror att de flesta svenskar uppfattade som att invandringen till Sverige är helt, ja, nästan helt fri just nu och vi är ju med i EU så det kan väl inte vara så att, att det skulle minska invandringen till Sverige i alla fall. Så att där har vi nog ingenting att vinna på att vara med i EU och det kommer inte att vara någon, något argument för EU från vår sida. Sen med tanke på hela artikeln som han har skrivit så är det ju ganska uppenbart att han är rädd för konkurrens om den EU-skeptiska Opinionen. Men däremot har han ju rätt i att vi kommer att satsa i EU-parlamentsvalet om två år Det är ett val som blir intressant av flera olika skäl Dels så kommer ju väljarna att ta sig en funderare på om junilistan motsvarat deras krav Junilistan som ni säkert minns, de vann ju tre mandat i EU-parlamentsvalet 2004 Efter att de bara hade existerat i fyra månader men det har visat sig att de flesta hade en felaktig uppfattning om vad det partiet verkligen står för. Många trodde till exempel att juni är det mest EU-negativa partiet av alla. Vilket är helt felaktigt. Ett annat skäl till att det ska bli spännande med EU-parlamentsval 2009 är att Sverigedemokraterna kommer att ha bättre förutsättningar än tidigare EU-parlamentsval. Och vi kommer ju att vara mer kända inför det valet än någonsin tidigare och vi kommer också ha samma förmåner beträffande valsedlar och distribution av valsedlar till vallokalerna som alla de eh, gamla partierna. Och för att eh, ytterligare komma iväg lite på ett sidospår kanske då med anledning av just kommande valrörelser så skulle jag redan nu vilja passa på att uppmana alla er som eh, vill att Sverigedemokraternas framgångar ska hålla i sig även i framtiden. Att kontakta partiet och delta i partiaktiviteter. Hjälp till med dagliga driften av partiet. Det kan vara fråga om flygbladsutdelning som vi arrangerar lite smått löpande får man lov att säga. Artikelförfattande till partitidningen, deltagande på möten eller vad som helst som man själv egentligen tycker att man... ...kan bidra med aktivistmässigt. Det är förvisso nästan två år kvar till nästa vardörelse... ...men vi måste i god tid innan dess bygga upp en stark organisation... ...och hinna bli väl sammansvetsade... ...för att klara den utmaning som det kommer att innebära. Så kontakta gärna partiet. Vi har telefonnummer 08 50 00 00 50. Där svarar vi vardagar mellan klockan 10 och 17. Eller så kan man ringa till Stockholmsdistriktet på 08 22 44 77. Eller man kan också skriva och berätta vem man är och vad man kan och vill hjälpa till med. Förslagsvis e-postadress Stockholm stockholmsnabelasverigedemokraterna.se De här adresserna tänkte jag upprepa i slutet av programmet och då tar jag även den vanliga postadressen. Men som sagt, för att gå tillbaka då, Jonas Sjöstedt, alltså vänsterpartist, han varnar alltså för att de, de som är positiva till EU ska sammanblanda Sverigedemokraterna med andra som är negativa då, till exempel Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Och Jonas Sjöstedt är ju då som sagt rädd för att vi ska vinna över en del av deras röster. Vidare, jag såg en artikel i svenska dagbladet så sent som i dag faktiskt publicerades den tidigt i morse om att poliser besköts i centrala Malmö. Det var ett stort polisuppbåd som sökte på lördagsmorgonen efter flera personer som beskjutit poliser i centrala Malmö. Poliserna besvarade elden med skarpa skott men det fanns inga uppgifter om att någon skadats. Det var två civila poliser som vid tvåtiden på natten till lördagen blev vittnen till att någon eller några sköt mot en skylt nära Malmö latinskola vid Amiralsgatan, Brottninggatan. De båda befann sig då i en bil i en trafikkö. En av poliserna steg ur fordonet och legitimerade sig och strax därefter kom den andra och i samband med att polis nummer två steg ur bilen så blev de beskjutna. Och det var samma personer som sköt mot skylten som också avlossade skott mot poliserna. Och det här är alltså någonting som kan hända i dagens Sverige och i dagens Malmö. Icke minst invandrartäta staden Malmö får man lov att säga. Och det är någonting som också är helt i linje med... Den ökade brutalitet som vi har sett, inte bara i Malmö naturligtvis- utan i många andra städer här i Stockholm förekommer det också i stor utsträckning. Jag tycker att Jonny Skalin skrev en ganska bra bloggkommentar om det på SD kuriden Den första augusti rubriken lyder, ett råare samhälle växer fram- Enligt ny statistik från Brottsförbyggande rådet ökar nästan samtliga brottstyper. Första delen av året anmäldes totalt 42 500 våldsbrott vilket är en ökning med 12%. Under de senaste 10 åren har antalet anmälda våldsbrott ökat med cirka 50%. Vidare ökar även antalet anmälda sexualbrott med 10% jämfört med förra året. Under bara de första sex månaderna anmäldes närmare 6300 sexualbrott i landet. Av alla olika typer av brott ökar skadegörelse, bedrägeri, narkotika och rattfylleribrott allra mest. Orsaken till de ökade brottsanmälningarna brukar i olika sammanhang förklaras olika. Men Jan Andersson, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet, tror åtminstone att det finns en faktisk ökning i antalet våldsbrott- något som i sig egentligen inte borde förmåna någon med tanke på det samhälle vi idag skapar. Sverige bygger idag på ett etnopluralistiskt samhälle där olikheterna hyllas och lyfts fram medan det som normalt sett skänker oss en känsla av samhörighet och tillhörighet görs till något fult och icke-önskvärt. Resultatet av det hela blir det mångkulturella samhälle vi nu ser växa fram med olika gruppers stridande värderingar och samarighetstjänstor som sakta men säkert bryter ner samhällets fundamentala funktioner och livsuppehållande moral något som i sin tur leder till ökad kriminalitet och våld. Dessa problem skapas av idag sittande politiker i riksdagen medvetet eller omedvetet och löses inte sällan med simpla och kortsiktiga åtgärder. Exempelvis diskuteras inte allt för sällan behovet av kamerabevakning av offentliga platser något som visserligen visat sig vara effektivt för att få ner brottsstatistiken men som i sig inte går till själva kärnan av problemet. Lösningen för att vi ska bryta den onda spiralen med ett kallare och råare samhälle är inte fler kameror. Snarare måste människors känsla av samhörighet och tillhörighet ökas. Människor som känner något för varandra behandlar inte varandra medvetet illa. Därför är det också så viktigt att på olika sätt jobba på att ändra attityderna så att det får anses fint att tycka om vårt land och att människor som bor här också tror på sig själva och sina med medmänniskor, föråt mig Men fram till detta gjorts möjligt lär tyvärr inte brottsstatistiken skänka oss någon glädje framförallt inte för alla de personer som utgör dessa siffror skriver alltså Johnny Skalin på SD-kuridens hemsida på internet och det är ju inte annat än att man kan känna igen sig i den beskrivningen av samhällsutvecklingen som han gör. Vi gör faktiskt så att vi tar och lyssnar på en kortare melodisnutt till. Varsågoda! Han ja, är lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var under Svea Baner med Orfi rängar. Sverigedemokraterna är partiet som står för Sverige och det svenska folket I första hand, vi verkar emot massinvandringen, vi verkar emot mångkulturalismen Och vi vill att Sverige som skapats av svenskar också ska vara för svenskar I Sverige ska vi leva enligt svensk kultur och svenska traditioner och det utländska inflytandet ska vara så begränsat som möjligt. Och vad gäller förekomsten av utlänningar i Sverige så menar vi att strömmen av utlänningar helt enkelt måste vändas så att fler lämnar landet än vad som kommer hit. Och i den här kampen för ett svenskt Sverige så behövs också du kära lyssnare. Så du får jättegärna höra av dig till partiet. Jag nämnde ju tidigare att vi bygger upp en organisation som ska stå redo för de kommande valrörelserna som börjar år 2009. Och vi finns på telefonnummer 08 50 00 00 50. Och man kan också skriva till Radio SD eller Sverigedemokraterna på box 20085 10460 104 60 Stockholm. Vill du komma i kontakt med Stockholmsdistriktet så kan du ringa 08 22 44 77 eller e-posta stockholmsnabela sverigedemokraterna.se Besök gärna våra hemsidor också på www.sverigedemokraterna.se Där finns också utförligt beskrivet våra åsikter på en rad olika frågor. Vi har ett dussintal olika handlingsprogram Utöver principprogram och på vår partitidningshemsida www.sdcuriden.se så, så redogör vi också för våra åsikter lite mer utförligt och det är också lite mer personligt var och en för sig naturligtvis som beroende på vem som är artikelförfattaren. Jag kommer dock inte att säga så mycket mer idag i denna sändning utan. Jag kommer att fylla resten av den här sändningen huvudsakligen med musik. Men eh, lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Då är det Arnold Boström som är ansvarig för sändningen. Eh, vi avslutar med eh, dels lite Jan Malmsjö. En sång en gång för länge sedan. Och eh, sen så kommer vi in lite grann på vikingarna också. Så får vi se vad vi tar för musik därefter. Men eh, tills nästa vecka i alla fall. Ha det så bra. Hej då!